Det har blivit mycket sagor och berättelser för oss på sistone. Det har ju det, ja, men det, det är väl någonting som ligger oss båda varmt om hjärtat väldigt mycket. Och jag känner att det, det passar som för podcasten också, när vi ändå ska just vara eskapister och man ska ja, ta sig iväg till de här fantasiländerna och så vidare. Ja, sen är ju frågan hur mycket som är myt, hur mycket som är fakta och hur mycket man egentligen kan lita på. Men å andra sidan, det är väl den stora skärmen med en berättelse och med mm. fiktion. Att man bryr sig inte hur mycket som är verkligt och hur mycket som är fakta. Bara upplevelsen är tillräckligt tillfredsställande och spännande. Ja, definitivt. Jag kan väldigt enkelt bara koppla bort sådana saker nästan oavsett vad jag ser för film, därför att Ja, men för mig så det är ju just den där upplevelsen som jag är ute efter mm. att förlora mig lite, grann i en annan värld eller i en historia som sagt, som inte behöver vara just verklig. Och det som händer behöver inte vara sånt som jag absolut kan tänka mig att det ska kunna hända på just det här viset. Det behöver inte ha någon, slång, någon sån slags förankring. Utan det är som det är som härligt att bara. Kunna sätta sig ner och släppa loss och bara uppleva det som händer på bild. Jo, men det är så enormt mysigt att bara sjunka ner i soffan och ha en riktigt mysig bok att läsa. Eller en mm. riktigt härlig film att titta på. Och vi är ju väldigt förtjusta i feel-good-filmer och att få se en sådan... Det är en riktig upplevelse. Särskilt om man inte har sett den tidigare- och inte har en aning om vad det är man har framför sig. För det var lite det jag gick igenom den här veckan. För den här hade jag faktiskt fullständigt missat att titta på. Och så här i efterhand så undrar jag verkligen- hur tusen kunde den här flyga under min radar? Det är så mycket här som jag verkligen älskar att se på film- Mm. Men samtidigt, man ser väldigt mycket och um, där är alltid filmer som man missar eller har inte hör talas om. Men det finns ju alltid tid att korrigera ett sådant misstag. Som tur är jag. Men som sagt, just de här feel -good filmerna de kan ju väldigt lätt just flyga under radarn på en. Det, det blir inte riktigt lika uppmärksammat att jo, men nu kommer en sån här film som verkligen... Ja men bara känns mysig och rör om känslor och sådant där utan man, man pratar om större filmer oftast och då de här typerna av filmerna som den vi har sett idag det tycker jag är mer sånt som, som pratas om ens bekantskapskretsar istället och sprids på det viset och det är så man får reda på dem och för mig så, jag vet inte själv riktigt hur jag uppmärksammar den här jag tror nog att det var någon trailer som jag såg och som genast grep tag i mig då därför att jag kände direkt att det här verkar vara en riktig sagofilm verkligen, sån där som jag verkligen tycker om. Och jag har ju hunnit se den här ett par gånger rent utav och har ju <laughs> vet jag tjatat lite grann om att jo men gud, jag måste få se den en gång till och det var ju så extra passande då att faktiskt, ja men ge dig chansen också att nu kunna se den även du och så får vi prata om det tillsammans för det är ju väldigt roligt när det är en filmen ändå som en av oss inte har sett sen tidigare, det blir lite extra kul så där. Men jag tror det är precis som det du säger att det är de stora filmerna, det vill säga popcornrullarna och actionfilmerna och de här som har um, haft flera hundra miljoner i budget som mm. stjäl all uppmärksamhet Mm. Och det är ju inte så konstigt att de vill synas. De vill ju tjäna in sin förlorade budget igen med en rejäl visning och många som kommer till biograferna och så vidare. Mm. Men det gör ju att man hör dem precis överallt. Man ser reklamerna på bio, man ser reklamerna på tv, man ser reklamerna på internet och, mm. vilket jag tycker är det mest underhållande av allt, man hör reklamerna. ...på radio. <laughs> För det är väldigt bizart ...att sitta och lyssna på radio... ...och höra bara ljudspåret... ...till den senaste storfilmen... ...där man inte ser... ...någonting av det som är storslaget... ...och som de har spenderat... ...ja, otaliga miljoner på... Och man kan inget annat än att skratta därför att det här är helt fel medium att göra reklam på för det här. Eller hur det kan bli väldigt kobiskt. Röst som försöker verkligen få en att, att gripas tag i hur spännande det är, det är just då i filmen. Men alltså... Hur ska det bli spännande egentligen på en radio? Att man hör plötsligt en explosion och så är det någon som skriker någonting och så bara han förlorade sin son. Han var man backar lite grann nu, vad jag hör här? Jag menar, vi är ju båda väldigt förtjusta i radioteatrar och sådant. Mm. Och görs det riktigt snyggt så är det en extremt häftig upplevelse. Mm. Men de är ju å andra sidan gjorda för att vara på radio. Man har valt ljuden omsorgsfullt. Man har gjort mixningen väldigt omsorgsfullt. Dialogen är speciellt skriven för att man verkligen ska se vad som händer framför sig. Ja. Men det gör man ju inte på en film- Därför där förväntar man ju sig att folk ska titta på bilden medan ljuden mm. körs. Mm. Så det saknas ju en hel del i ljudbilden där. Så när det överförs till radio så undrar man Vad är det för hiskeligt vrålande och laserljud och annat och explosioner va? Vad hänger ihop med det här egentligen? Det är bara ett mishmash av ljud och så kommer mm. det någon och säger en one-liner här eller där som <laughs> inte har någon betydelse därför man ser inte sammanhanget och ja jag vet inte det, det känns verkligen bortkastet. Ja minst sagt att det gör Nej det är komiskt får man säga Men det är som sagt just de här stora produktionerna De ska höras och synas överallt Just för att man ska spela in den stora budgeten Helt enkelt Det, mm. det är ju därför då, då, då ska det som sagt Det ska in överallt Det ska printas in hos oss Så att vi verkligen kan gå och se de här filmerna Så att de kan få tillbaka de pengarna de absolut mest underhållande sådana radioreklamer jag hörde var när prequel-filmerna till Star Wars var aktuella för mm. en, oj vad de körde dem och oj vad det lät ah, Ja ja vi, vi lämnar radio, vi lämnar trailers och konstaterar bara helt enkelt att vissa filmer överskuggar andra och det är synd för många gånger är de filmerna som överskuggas ...överlägsna till de som är så stora och högljudda. Mm. Det är oftast mycket mer kärlek i produktionen. Det är oftast någons passionsprojekt. Och det märks verkligen i hur omsorgsfullt man har gjort den där filmen. Mm. Och det är därför det gör lite ont. Och det är därför jag ändå vill gnälla lite. Men eh, som sagt, var, det finns ju alltid en chans i efterhand... ...att eh, plocka upp den där filmen och titta på den... Men då har man ju ingen chans att hjälpa filmen på någon topplista eller något sådant. Utan då är det ju bara för ens egen skull man ser den. Ja, visst. Så är det ju. Jag är väldigt tacksam över att den här i alla fall inte bara gick mig förbi. Och jag undrar om inte det var just regissören men också delar av vilka som är med och... Ja, gör sina skådespelarinsatser i den här, här filmen. Mm. För där fanns både ett och två tre namn som jag hade väldigt bra koll på just då. Och som jag då kände att ja, men jag vill se den här filmen bara av den anledningen. Och sen som sagt att treiden ändå vill jag minnas var ganska magisk i sig också. Det, det märktes att det här var en saga. Och med just den här personen som regissör när man ska ja göra en saga då kan det ju bli hur bra som helst det kan ju det, det behöver inte bli det för att ja, det har ju gått lite upp och ner det har ju som konstaterat åtminstone en gång sedan tidigare men i det här fallet så gjorde. då, som sagt jag har ju propsat för den här filmen ett par gånger och det, det är av en anledning för jag är oerhört förtjust i den. oj oj oj Jo men vi kände ju det att nu när escapisterna börjar närma sig sitt slut så um, passade bra med en sådan här film och eftersom mm. du nu verkligen pratade gott om den här så hade jag ju inga problem att ta den till mig och säga visst vi tittar på den här. Om inget annat så är ju namnet på regissören ett som åtminstone tilltalar mitt intresse. Mm. Även om jag inte har följt honom fullt lika slaviskt som du har gjort. Men vi är ju båda väldigt förtjusta i honom och han har ju ja. varit aktuell i den tidigare- mm. Och det är väl risk att det blir väldigt mycket av denna man här på slutet. Men det kan det ju vara värt faktiskt. Det är väldigt intressanta filmer och produktioner som han sätter sin prägel på. Det är ju det jag gjorde. Man, man vill se det mesta han gör. Bara därför känner jag, även om som sagt det, det kan gå lite upp och ner, men jag tycker alltid att det är intressant att se vad han har haft för sig på senast. Så står det här namnet på en, en film att han har varit med och kanske skrivit manuset eller hjälpt till med att regissera eller vad han nu har gjort. Då blir jag lite så här, ja, men den här ska kollas upp åtminstone. Mm. Um, så om inte direkt på bio så någon gång efteråt när man har möjligheten. Um, för det är alltid underhållande ändå och kan som sagt, kan vara väldigt, väldigt väl värt det. Så att man inte råkar missa någon sån här riktig pärla. Och mannen i fråga det är ju naturligtvis vår älskade Tim Burton och mm. jag är väl lite kluven till hans senare filmer för som du säger det går väldigt upp och det går också väldigt djupt ner. Ja. Det här är väl en av de filmerna som är lite mer i toppen om vi säger så. Vi ska inte avslöja för mycket vad vi tycker och tänker om den här redan nu. Men äm, det är ingen dal i alla fall. Det är ingen skitfilm som vi ska sitta och hacka ner på. Utan äm, det är en väldigt speciell film med ett mm. ovanligt normalt tema egentligen för att vara Burton. Mm. Han har ju en tendens att vilja sväva ut på det ena och på det andra sättet. Och visst, det gör han här också väldigt mycket egentligen men samtidigt är det ovanligt återhållsamt för att vara Burton åtminstone mm. vilket gör att det är en väldigt, väldigt speciell upplevelse att se den här den pendlar väldigt mycket mellan som sagt saga men också en verklighet som är betydligt gråare och råare än vad den färgglada sagovärlden är Jo, verkligen. Den, den döljer ju ändå en ganska sorglig historia, får man ju säga. Mm. Och det är det också som jag faktiskt tycker är så himla bra med filmen, att den har den här starka kontrasten. När man sugs in i den här sagovärlden och allt är verkligen så ja otroligt hela tiden och så äventyrligt och det är så underhållande men så fort som man kommer tillbaka till verkligheten så blir allting väldigt allvarligt och som du säger ganska grått också och det det det är kul verkligen att man får de här två olika bilderna ändå att vi har verkligheten och vi har vad som verkar vara då fantasin men man vet ändå inte riktigt och det är så spännande alltihopa så det är en, en mycket intressant historia som jag verkligen, verkligen har tagit till mig. Jo, men det spännande här är ju att man använder färgfilter och gråfilter för att belysa olika temperament under historien. Och desto starkare färgfilterna är, desto tydligare är ju att det här är saga, det här är påhittat, här är det saker som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Och när det är gråfilter, då är det väldigt, väldigt realistiskt. Mm. Men under filmens lopp så närmar sig de här två filterna varandra väldigt, väldigt mycket. Så det blir väldigt svårt att lista ut att, ja men vänta nu här, är det här fantasi eller är det här verklighet? Mm. Ljuset antyder att det ska vara det ena, men innehållet talar åt det andra- och så mm. växlar det fram och tillbaka ah, det, det är riktigt snyggt man, mm. man är inte riktigt säker på någonting där är mycket att fundera på i den här filmen mm. men samtidigt så har den en tydlig historia den har en tydlig början den har en tydlig mitt och den har ett tydligt slut det man kan sitta och fundera på det är hur de olika bitarna faktiskt sitter ihop med varandra ja, visst Ja det är, det är mycket bra gjort tycker jag verkligen. Och det ska bli extremt intressant och roligt att få prata om det här nu och bolla lite granna emellanåt. Ja för vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Vi har då sett Big Fish från 2003 där som sagt då Tim Burton är den som har regisserat denna film som baseras på en roman som är skriven av Daniel Wallace från 1998- och den i sig har jag inte någon koll på. Jag visste inte då när den här filmen kom att det var just en historia som som sagt någon annan ägde så att säga och hade skrivit. Men eh, jag blir ju klart nyfiken på den. Jag har inte läst den nu heller, men jag tycker att eh, ja, historien i sig är väldigt väldigt intressant så att jag vill ju definitivt kolla upp den, men filmen i sig är i alla fall som jag säger jättebra. Tycker jag redan nu. Förlåt att jag spoilade det. Men, men det är svårt att hålla in, inom sig och det är nog svårt under hela avsnittet verkligen. Så varför inte bara, bara lägga det svart på vitt ändå? Ja, jag misstänker ju att du inte hade tjatat om att få titta på den med mig <laughs> om äm, det inte var så att du var väldigt förtjust i den. Så, nej, nej. Äm, det var väl övertydligt redan från början. Men mm. äm, det ska ändå bli intressant att diskutera för äm, allting är inte lysande. Några saker går alltid att diskutera Men eh, ja Vi kommer väl att vara ganska positiva Det kan vi väl redan säga Så eh, alla som hoppas på att vi ska slita hår Och vara irriterade Tyvärr, det blir inte ett sånt avsnitt denna gången Nej, nej fel film, det här är en feelgood som sagt Så vi kommer att sitta och mysa och pysa Och så hoppas vi på att de som inte har sett den Sätter sig och ser och myser och pyser också efteråt Så som sagt, vill ni se Eller vill ni rättare sagt höra hur vi muttrar och har oss Då finns det ju många sådana avsnitt som man kan titta på Längre bak istället Och vem vet om det inte finns någonting kvar där också Att, att utforska Usch, ja, men vi ska inte titta på framtiden riktigt ännu. Vi, vi håller oss kvar här en stund och myser och njuter lite först. Jag, ja, tack. Jag känner att jag kan behöva det åtminstone. Mm, mm. Men det verkar ju som att det inte bara är Tim Burton som har velat göra film av den här, utan Steven Spielberg ska ju även ha sneglat lite på mm. projektet. Och mm. Det verkar vara en ganska intressant historia där det har hoppat fram och tillbaka vem som ska spela och vem som ska ha huvudrollen och så vidare och så vidare. Och den soppan tror jag att vi håller oss ifrån, därför att um, det är lurigt att bara försöka läsa och förstå den, att försöka ja. förklara den. Nej, men det föll åtminstone på Tim Burton till slut. Och om jag ska vara helt ärlig, jag tycker nog att Tim Burton är ett bättre val för den här historien än vad Steven Spielberg är. Ja, Absolut. Och det är inte för att jag inte gillar Steven Spielberg, för det gör jag verkligen. Carl har gjort många filmer som jag älskar. Mm. Men många gånger handlar det om vad det är för typ av historia och hur mm. man borde berätta den för att uppnå ja, bästa möjliga resultat. Mm. Och med tanke på innehållet här, hur det är upplagt så känns det så enormt mycket mer Burton än Spielberg. Definitivt ja, som sagt. Vi har ju ändå en, en saga lite mer än ett äventyr och jag tycker att Spielberg gör just helt fantastiska äventyr, verkligen. Mm. Men Tim Burton, han har ju, när han vill så har han verkligen den här fantastiska fingertoppskänslan för just att porträttera berättelser mm. som är mera åt det hållet och jag har svårt för att se att den här filmen verkligen hade blivit densamma med just Steven Spielberg, jag tycker att det är lite, visst som vi har sagt så, det finns mycket allvar i den här, det finns mycket som är grått och sorgligt också, men jag tror att den hade tappat en del av sin fantastiska blandning mm. om det inte hade varit just Tim Burtons fingrar som varit och, och redigerat och regisserat här Jo men om man säger så här, om den här filmens handling är spunnet socker mm. så är inte Tim Burton rädd för att lägga ett par rakblad i den sockervärlden. <laughs> för det kan man ju definitivt säga att det finns. Det skär till ganska rejält här och där där man faktiskt mår dåligt, blir lite ledsen och det är helt rätt för det är där historien är just då. Mm. Den går upp, den går ner. Livet som återberättas här har sina soliga dagar och det har också sina regniga dagar. Mm. Och där vi kommer in i handlingen rent tekniskt så lutar det ju åt ett slut. Mm. Och det är ju naturligtvis jättesorgligt, jättedramatiskt. Och så är det att titta tillbaka som är själva glädjen i den här filmen. Och det är, en, det är en fin balans där. Jag tycker att det här är Burton där han är som absolut bäst. Han ska ha ett litet strypkoppel som inte låter honom flumma loss fullständigt. <laughs> För då har vi sett var äh, vi råkar landa i så fall. <laughs> ja, oh ja, det har vi ju definitivt gjort. Och vi har ju som klagat lite grann på det tidigare också. Men som tur är hållande sig inom ramarna här. Och då visar han verkligen att det är det här som man är duktig på det är de verkligen gör storverk egentligen av. Och så kan vi ju säga det redan nu att Johnny Depp är inte med i den här filmen. Nej, hör och häpna många ansikten man känner igen från just Tim Burtons filmer men inte det ansiktet. Och hur mycket jag än gillar Johnny Depp, jag tycker det är rätt så skönt när han och Burton tar en liten paus från varandra för annars är de ihopa hela tiden. Och det blir lite chattigt. Jag vill se mm. nya människor i Tim Burtons värld. Jag vill mm. se hur han använder andra talanger än de han är redan inkörd med. Mm. Och visst, här är ett par bekanta ansikten från Tim Burtons skådespelarstall. Det är här. Men samtidigt, de har inte de mest prominenta rollerna. Nej. Och det gör ju att de nya ansiktena, åtminstone i Tim Burtons mm. värld, Får en chans att glänsa lite extra. Och det tyckte jag också var så mysigt. Åh! Ja, ja, oh ja, jag gillar verkligen just castingen för den här filmen. Och som sagt, det är också en stor anledning till varför jag uppmärksammade den så snabbt. Och varför jag verkligen gick och såg den så fort jag kunde. Och förmodligen är det också en anledning till varför jag tycker den är så himla bra också. För det är, det är svårt att byta ut någon av de här personerna. I synnerhet de som står i centrum mot Johnny Depp. Hur mycket jag än också kan tycka att Johnny Depp är bra. Och framförallt har varit bra. Men som sagt, det, det är väldigt skönt att se någon annan som, som står i centrum. Att vi har välbekanta ansikten från Tim Burton-filmer. Absolut, och det gör ingenting. Och de har sin plats och de gör det bra. Men just de som är prominenta som sagt, det är väldigt, väldigt uppfriskande. Dessutom fick vi ju vår Johnny Depp-dos i det förra avsnittet så jag, jag tycker att vi balanserar mm. ut det ganska bra ändå. Ja, det tycker jag också. Det var tiden att den här karaktären som står i just rampljuset får faktiskt ta plats i våran podcast, det tycker jag. Då är det väl hög tid att vi faktiskt tar en närmare titt på vad handlar egentligen Big Fish om? Jo, Will Bloom har vuxit upp med sin far Edwards fantastiska berättelser om sitt eget liv. Historier som Will fann underhållande när han var barn och lät sig hänföras av allt spännande som Edwards sade sig ha varit med om. Men allt eftersom dessa sagor om framtidsbående häxor jätte. Där varulvar och jättelika fiskar har blivit återberättade under årens lopp har Will inte bara börjat tröttna på dem utan önskar samtidigt också att hans far kunde berätta vem han egentligen är och hur saker faktiskt var utan att allting hela tiden måste framställas som någonting häpnadsväckande Droppen som får vägaren att rinna över är när Edward inte ens på sin sons bröllop kan låta bli att placera sig själv och sina så kallade äventyr i fokus vilket leder till att Will bryter kontakten och endast kommunicerar med sin mor Sandra. Ett par år senare sker dock en återförening. Edwards hälsa vacklar så Will och hans gravida fru Josephine reser till familjehemmet för att vara med föräldrarna under fadens sista tid. Will försöker nu än en gång ta reda på vem hans far egentligen var, men konfrontationerna leder ingen vart utan Edward fortsätter att hävda att han är den han alltid har sagt sig vara, en historieberättare. Så Will tar helt enkelt saken i sina egna händer och börjar nysta i Edwards historier för att se hur mycket sanning där egentligen ligger. Och där finns en fantastisk replik som är lite närmare slutet. Där eh, Edwards doktor påpekar: Av de här två olika versionerna av samma historia, där den ena är rakt upp och ner fakta vad som hände, och den andra har tillbyggnader och har blommat ut och blivit mer intressant. Då väljer jag hellre den intressanta. <laughs> ja, jo, för det är ju verkligen helt makalösa historier. Som nu då Edward berättar och som vi kommer att få återberättade för oss. För det är ju verkligen det som hela den här filmen är. Den är en, en samling berättelser och historier som ska just ge oss en bild av vem Edward säger sig vara samtidigt som Will också då försöker ta reda på hur mycket av det här är sanning. Vem var egentligen min far? Men det är ja, det, det är ju så. Fantastiska berättelser verkligen Jag förstår ju samtidigt Will Att han tycker att nu får det faktiskt räcka Jag vill veta hur det hände Jag vill inte höra din Fantasirika version Av det här För man förstår ju att han kryddar sina historier Edward, det gör han ju definitivt Men jag är också på doktorns sida Det här såklart att Jag tycker ändå att det ligger så mycket skärm I de berättelser som Edward har och han har som passion i när han berättar dem också så att det, det, är, det är lite magiskt det här och det är ju det som verkligen gör den här filmen också Jo men den intressanta dynamiken här mellan då Edward och hans son Will det är ju att Will vill ha fakta information, vad hände hur, när, vilka inblandade och så vidare mm. Mm. han är väldigt klinisk i hur han vill ha saker återberättat Mm. medan Edward tycker om att spä på lite här, krydda lite där för att göra hela historien mer intressant och tillfredsställande. Det är mm. underhållning, helt enkelt. Mm. Mm. Och det handlar ju naturligtvis om i vilket sammanhang en historia återberättas. Det finns ju tillfällen där man måste vara klinisk rakt på sak Mm. Bara fakta. Blanda inte ut med någonting annat, därför det är så viktigt att vi får det här rätt. Mm. Men i de flesta tillfällena så återberättar vi ju saker och ting för att underhålla andra. Och då spelar det ju oftast ingen roll att man spär på lite eller överdriver lite, därför att allt man försöker göra är att underhålla någon annan samtidigt mm. som man delar med sig av någonting som händer. Om det hände exakt så där som man berättar. Ja! Det spelar kanske inte så stor roll i det sammanhanget. Mm. Det är helt enkelt en fråga om vilken typ av berättelse och vid vilket tillfälle. Mm. Mm. Och även om jag kan uppskatta en tillskruvad historia som är roligare att lyssna på så kan jag ju förstå frustrationen när man är ute efter någonting specifikt. Jag vill veta hur det där gick till därför att det är någonting jag vill veta för framtiden. Och så mm. hör man bara en massa överdrifter med detaljer som man omedelvis bara tycker är, ja det där är omöjligt, det där, det där kan inte ha hänt, det där låter alldeles för fantastiskt och så vidare och så vidare. Mm. Men det roliga med Big Fish är ju att det som man tar för givet är påhittat och falskt är kanske inte så påhittat och falskt mm. som man intalar sig själv. Nej visst, Det är som sagt en del av sakerna är ju bara just tillkryddade men andra saker låter ju verkligen som att hela den här historien är ju påhittad och det finns ju ett par sådana som är verkligen så här nej men allvarligt inget av det där du säger kan ju vara sant men ändå så kan man ju som inte låter bli att tvivla ibland och det är väl förmodligen för att man vill ju gärna ha <laughs> en, en häftig och rolig och spännande berättelse också även om det går lite långt, jag kan också förstå Will verkligen, jag, jag tycker väl också att han är lite för Rap på sak, han är lite för så att jag vill ha kall fakta verkligen. Men ja, för all del, har man nu vuxit upp med bara historier mm. då finns det väl en gränsen då och man börjar känna att nu vill inte jag höra mer av det här utan jag är faktiskt intresserad av verkligheten också som vi lever i. Men där kan jag ju komma med ett litet klagomål redan här och nu som är rent manusmässigt. När vi dyker in i den här historien då är vi på Wills bröllop och pappa Edward ska precis hålla sitt tal till de nygifta. Och berättar om dagen då Will föddes. För då var han tydligen ute och jagade en väldigt ökänd fisk som finns i den lokala sjön. Som är en sån här uh, enorm sak som är helt omöjlig att fånga. Och uh, ja, jag ska inte återberätta historien här. Det gör Edward så mycket bättre om man tittar på filmen. Men det är ju där droppen då uh, faller som får bägaren att rinna över och Will blir jätteirriterad och um, mm. skäller ju också ut fadern- när de är lite ensamma och avsides- och där bryter mm. de kontakten. Mm. Men det tog faktiskt en stund för mig att förstå- att det här var ett problem. För jag tyckte att, Men, vänta nu här, det är väl klart- att man ska berätta ett underhållande tal- när det är bröllop och man överdriver ofta- för att, um, ja, locka till skratt- eller för att få någonting att verka värre än vad det var- och så vidare och så vidare- det är både en kärleksförklaring och lite en grillning- för mm -hmm. sakens skull. Mm. Men jag tyckte att Will överreagerade så. Jag hade inte fått intrycket alls om att det här var hans vardag. Det kommer ju mycket senare när vi förstår att okej, okay, nu har han brutit kontakten. Nu har mm. de inte pratat med varandra på si och så många år. Därför att han, han stod inte ut med alla de här berättelserna. Mm. Jag hade behövt ett lite större intryck hur frustrerad han var- Innan det här hände. Visst, man ser ett par tillbakablickar där pappa håller på att berätta samma historia då vid flera tillfällen i hans liv. Men jag begrepp inte vilken unge det var som var Will förrän i efterhand när jag gick tillbaka och tittade. Okej, okay, där är en unge som ser uttråkad ut. Men han syntes inte så specifikt i, i mitt tycke att jag la märke till honom. Men visst, jag hade gärna velat säga att det fanns en större frustration de två emellan. För det tog ett tag innan den biten synkade upp för mig. Och det är ju ett problem. Jag ska ju dras med direkt. Jag måste ju förstå direkt vad det är som händer. Varför det händer. Och vad som står på spel. Och jag tyckte att det var, det var lite skakigt där. Precis i början. Men det artar ju sig väldigt fort. om man sjunker in i vilket fall som helst. Jo, för det, det, det sker väldigt subtilt som du säger. Man får bara jättesnabba kort sådana här uh, svepande kamerarörelser som då som då visar på när Will är väldigt ung och att det är som sagt samma historia som berättas från första sekunden när filmen startar till att då Edward står på bröllopet och håller det här talet. Man ska försöka då få en bild av att ja men den här historien har berättats om och om och om igen från just att um, Will föddes till att Ja, han har vuxit upp och nu ska gifta sig mm. som sagt det, det är väldigt väldigt subtilt, vi har den här lilla uttråkade pojken som sitter på ett litet hörn när Edward är på någon form av typ pojkscoutsläger eller liknande som det ser ut. och han håller på att berätta den här sagan då för alla de andra pojkscouterna och, och Will sitter där som sagt och ser väldigt uttråkad ut och det är ju för att han har hört den om och om igen mm. som, som barn under sin uppväxt men jo, visst, det, det kommer väldigt rast det där det är mycket lättare att förstå när man väl blir matad senare så att säga att så här har det varit under uppväxten så här är pappan fortfarande det är historia efter historia vad man än försöker prata om så kommer antingen en gammal historia eller rent utav en ny och det är ju särskilt tydligt när de sitter vid köksbordet och äter alla är samlade och Josefin försöker som att föra någon slags konversationer och man pratar om vad hon håller på med och pappan skjuter in från ingenstans att jo men på tal om det stället som du nyss nämnde, visste du att pappegorgarna där pratar franska? Och det, det är ju som så himla bizarret men också väldigt roligt och man ser ju att faktiskt Josefin då men även Edwards fru Sandra att hon tycker ju att det här är roligt Sandra har väl hört det här hundratals gånger sedan tidigare verkligen men, men de kan ju som ändå inte låta bli att fnissa och tycka att det är underhållande men vill. alltså direkt så ser man ju på honom att han vill ju bara gå ut därifrån eller bara ryta åt sin pappa att vara tyst, det behöver inte vara en ny historia varje gång du öppnar munnen så ja som sagt, det, det, det är ju först efteråt som det verkligen klickar till att eh, det här har varit Wills vardag väldigt, väldigt länge och då är det ju mycket lättare att förstå utbrottet för det, det känns ju lite så här: men ta det lugnt Kar när Will faktiskt konfronterar sin pappa och säger det att det där var väl onödigt, måste du berätta den igen mm. och liksom ingen tycker det här är kul, bara du och universumet kretsar inte kring Edward Bloom hela tiden alltså det, ja, det är ganska jobbigt verkligen att se den scenen tycker jag men det är ju det som som sagt som är roligt också till och från i den här filmen, just den här den här vardagen som den här familjen har som, som ändå är lite splittrad och vill tycker sig inte alls känna sin far medan då Edward själv tycker att men jag är ju den jag är och har alltid varit och det är ju dynamiken mellan de här två som är själva hjärtat i historien. Visst, det kretsar kring Edwards berättelser, visst, det kretsar kring hans förflutna, mm. men hans förflutna är ju knutet till att han återberättade för Will. Mm. Och för att de två ska återknyta innan kanske Edward tyvärr avlider. För han är ju ganska gammal. Han mm. är väldigt sjuk. Och mm. um, det är ju ganska tydligt att han har inte jättelång tid kvar. Så man tycker ju att när man snälla ni, ta era agg och gråll och lägg dem åt sidan. Bara mm. vara tillsammans. Men Will är ju så enormt arg och frustrerad. Mm. Och jag förstår att har man sett den här ett par gånger så är de här första scenerna väldigt självklara. Men som en ny tittare så reagerade jag ändå att vänta nu här, vad är det som händer egentligen? Som jag sa så rätar det ju upp sig. Men som sagt, det här är ju kärnan i historien. De ska hitta tillbaka till varandra samtidigt som vi får uppleva de här fantastiska historierna. Mm. Och de är ju naturligtvis överdrivna och det är ju det som gör dem underhållande att se på. Jag vet inte hur det är för alla våra lyssnare där men jag kunde sympatisera enormt mycket med den här filmen just därför att jag har själv en pappa som tycker om att berätta saker som de gjorde när de var unga och saker som hände i hans tonår och allt möjligt annat. Och man vet inte riktigt var han tar i och var han spär ut och var han gör det intressantare och så vidare. Men det är alltid underhållande att lyssna på. Så jag kände mig nästan som att, åh, jag är som i den här familjen. Även om inte äh, pappas historier någonsin har varit fullt så här utflippade som Edward Blums historia blir. Men jag, jag kände mig verkligen hemma i det här. Det var helt mm. rätt. Det är mm. kanske en känsla som inte alla får, men de som får den vet precis vad det är jag menar. Ja, och det gör jag definitivt. som sagt, Man kanske inte har hört riktigt så fantastiska och utflippade historier, <laughs> men historier har man ju fått höra... Och samma historier kanske ett par gånger också. Mm. <laughs> Men ja, nej, det är ju det är som sagt de historierna som är en, en stor del av den här filmen och just då som sagt den här dynamiken mellan far och son som ska försöka hitta varandra. Så hela den här filmen kommer ju verkligen att kretsa kring Edward Bloom och även Will Bloom då och vårt eh, avsnitt här nu lär ju kretsa väldigt mycket kring just de två karaktärerna i synnerhet speciellt just Edward därför att vi upplever ju filmen, ja, från hans perspektiv, just de här berättelserna det är de som knyts samman hela tiden så att vi också får den här bilden av vem han är eller rättare sagt säger sig vara och som Will då vill försöka utreda så det kommer ju att bli en hel del berättande och återberättande under det här avsnittet. Men vi ska försöka att inte prata för mycket om varje liten historia och anekdot och sådant. för att det är ju där den jättestora tjusningen med filmen ligger. Att få se de här otroliga äventyren som Edward genomgår från verkligen att han är en liten pojke även om det inte är så mycket där som filmen handlar om men från att han är en pojke till att han då blir en ung man till att han också blir vuxen så det, ja, det, det blir ett spännande avsnitt nu när vi kastar oss in på både karaktärer och sådant där, för att vi kommer ju att definitivt återkoppla till just berättelserna hela tiden Samtidigt är det ju en film som är extremt svår att prata om utan att spoilera sönder den fullständigt mm. Och jag vill ju inte spoilera sönder den mer än nödvändigt. Därför att det är klart att vi måste nämna vissa nyckelmoment därför att, ja, annars kan vi ju inte prata om den alls. Men samtidigt vill jag inte prata sönder de grejerna som är en sån fantastisk upplevelse att se- som bara är små sidohistorier, egentligen. Mm. Ja. Vi vet kanske inte om vad som är en sidohistoria från början, men ju mer allting rullar samman, desto mer ser vi hur allting hänger ihop. Vilka mm. delar som hänger och fladdrar utan att ha knutit samman och var den röda tråden går. Men som sagt, vi ska försöka hålla det så spoilerfritt som möjligt. Och det betyder ju att det finns en hel radda med karaktärer för här Jösses vad det är många karaktärer i den här oh, filmen. Oh. Jo, du, jo du, här stiftar vi bekantskapen med både en och två och tusen. Men vi kan ju inte prata om dem egentligen för att bara nämna dem är en enorm spoiler i sig. Mm. Så vi kommer ju att fokusera på Edward Bloom med familj, mm. men kommer att göra en liten nickning mot slutet mot eh, vilka andra skådespelare som vi hittar i den här utan att gå in för mycket på vad de gör och hur de gör det. Bara att eh, de här är med och eh, det här var ovanligt många kända ansikten som jag inte hade väntat mig alls. Jo, de poppar ju som fram lite här och där i de mest dessutom besynnerliga situationer också. Och som karaktärer som bara kanske gör en, ett kort inhopp och sen inte dyker upp igen eller dyker upp men långt senare också så det är ju väldigt väldigt roligt att, att få stifta bekantskapen med de karaktärer som man faktiskt träffar och speciellt när man ser vilka som är med i filmen lite här och var ja, det, det är väldigt förvånande det är det verkligen men också jätteroligt Helt klart. Det finns många personer här som jag bara, va? Är du här? Precis, vad trevligt ju dessutom. Ja, de flesta är en väldigt trevlig överraskning där man tycker att oj, har du tagit dig an en sådan liten roll? Vad mysigt. Mm. En del av de här skådespelarna är det länge sedan jag såg och det blev en trevlig liten sån här återknytning som gör att Åh, oh, jag vill ju se de här mer. Jag får kanske ja. gå och kolla vilka filmer som de har gjort- så att jag mm. kan komma ikapp lite grann. Mm. Men med det sagt, det är väl hög tid- att vi tar en titt på våra huvudroller här. Och vem annars skulle vi börja med- än Edward Bloom själv. <laughs> mm. Och vi har ju faktiskt två skådespelare- som gestaltar den här väldigt speciella rollen. Både i hans äldre jag- och i hans yngre jag mm. men det spelar nästan ingen roll vilken av dem som man besöker för båda är lika karismatiska, lika pratglada och lika sprudlande av energi mm. det är väl mest mot slutet där han är så väldigt gammal och väldigt trött och väldigt sjuk som han inte längre orkar hålla ångan uppe men då kan jag tycka att du, du har sprudlat med så mycket energi under <laughs> hela den här historien du får förtjänar att få slappna av lite Jo, faktiskt verkligen ja, för Han är ju som en, en Riktig sagofarbror som, som, jag vet inte vad Går på ånga hela tiden alltså, han, han, han har ett sånt Tempo ändå, vilket ju är förvånansvärt Med tanke på då Att han ändå är så pass illa där verkligen visst, nu ser man honom väldigt mycket sängliggandes, absolut men fortfarande just att han är extremt pigg i sinnet och att han inte drar sig för att berätta de här historierna fortfarande och gör det med den glöden och passionen som man gör också och man ser hur han verkligen alltså han älskar ju just att få underhålla människor som det verkar dels är han ju en väldigt social typ det ser man ju också Genom hans år att han har ju som alltid varit sådan men även på just äldre dagar som sagt att eh, ja, han tycker helt enkelt om att få uppmärksamhet det gör han ju och med de här historierna så hamnar han ju definitivt i centrum men det får han väldigt gärna göra för min del för han, <laughs> han förtrollar mig. <laughs> Men var det någonting som jag reagerade på så var det den yngre gestaltningen av honom som spelas av Johan McGregor. <skratt> för den är lite överdriven både med dialekt och med mm. glöd. För han är väldigt peppig, han är väldigt hoppig och det är väldigt svårt för honom att sitta still. Mm. Men jag valde att acceptera det därför att det vi ser här och nu det är ju hans idealbild av vem han var. Ja. Och det är ju klart att den är redan överdriven på alla sätt och vis. Det är klart att den är överdriven även i ja, agerande och eh, i dialogen. Mm, mm. Så att först reagerade jag på att det var väldigt övertydlig Alabama-dialekt här Och det var väldigt vad han står och hoppar och nästan överskådespelar Men mm. samtidigt, det passar så enormt bra in i det vi får se Jag störs inte av det mer än precis där när jag såg det för första gången Sen blev det så naturligt i den här kontexten, i den här historien Mm och jag kan väl säga det redan här och nu att äm, jag är väldigt förtjust i Johan McGregor som skådespelare för äm, han har gjort väldigt mycket bra och jag tycker alltid mm. att det är spännande att se honom göra en roll. Mm. Sen är det ju inte alltid han har varit med i lysande filmer om vi säger så och så, so, hust hust, harkel, harkel. Men han har ju alltid lämnat ett intryck som skådespelare och har ju alltid gjort det absolut bästa han kan. Jo, helt klart. Och det här är en stor anledning till varför jag verkligen ville se den här filmen. Därför att Johan hade ju nyligen då, jag tror det var bara två år innan, även spelat i Moulin Rouge. Mm. Och den filmen tyckte jag också att han var helt fantastisk i. Och är också rätt sprallig och extremt glad av sig och sådär. Så jag tycker att han fyller verkligen en extremt bra... Ed Bloom här som man mm. då kallas för Edward helt enkelt. För det som du säger att visst han må vara jättesprallig och han han ler ju verkligen med hela ansiktet hela tiden och man kan nästan bländas av hans tänder, hur vita de är. Men det är ju också som du säger den här idyllbilden av just hur Edward var när han är ung. Det är ju liksom det är ju sig själv han pratar om och då är det klart att han har kryddat det lite granna också. Sen verkar han ju dock ha varit en väldigt drivande kar helt klart och han tycks ha varit med om en hel del fantastiska äventyr och som jag sa han är väldigt social av sig så att jag, jag förstår ju att han var säkert en liten... Ja, en spjuver och väldigt mycket framåt helt enkelt när han var ung. Så att jag tycker verkligen att det är en jättebra porträttering som, som görs här och jag står mig inte heller alls verkligen på att eh, Johan eller Edward är så himla framåt som han är och så upp i gasen hela tiden och verkligen går runt och skiner som en sol. För det, det passar verkligen, det gör det helt klart när vi får det i den här kontexten som sagt. Jag tycker att det är en strålande prestation och det är en väldigt, väldigt rolig och bra porträttering. <laughs> ja, om jag måste välja så säger jag ju definitivt att jag föredrar hans prestation här över Mullen Rouge. Men det är nog bara för att jag är inte så förtjust i den filmen. Jag har försökt komma på varför jag inte gillar den och jag antar att jag bara inte är så förtjust i den typen utav musikal och den historien överlag. Den, den tilltalar inte mig helt enkelt. Sen betyder ju det naturligtvis inte att det är en dålig historia. Det ser jag ju att det är och jag ser ju hur uppskattad den är. Den funkar bara inte för mig helt enkelt. Den här däremot, den fungerar enormt bra och en mm. stor del av det ligger ju på Johan McGregor som sagt. Mm. Och då också Albert Finney som spelar den äldre versionen av Edward som då är sängliggande en stor del. Och mm. Visst han tultar runt och han gör en hel del också men som sagt var han ska ju vara den sjuke och väldigt, väldigt realistiska Edward. Mm. Åtminstone så som alla andra upplever honom. Mm. Men det finns de sekvenserna där även han lyser upp och får skina som den sol han påstår sig har varit. Och det är inte svårt att tro att han faktiskt har varit den man han påstår att han har varit för det finns ju en hel del väldigt tydliga likheter mellan den äldre och den yngre versionen av honom. Ja då, där kan man fortfarande se en glöd som lyser i de där ögonen, det tycker jag verkligen sen så, han försöker ju såklart också att hålla modet uppe väldigt väldigt mycket, mycket på grund av sin fru Sandra som man ju håller av så enormt mycket och man får ju se en berättelse också om hur de träffar oss alltså, den är ju fantastiskt vacker och den är väldigt romantisk och sådär men man får ju se vid ett och två tillfällen att Edvard Lider ju verkligen av den sjukdom han har nu. Han har ju faktiskt ont. Men han vill ju dölja det. Han vill inte att folk ska oroa sig över honom. Utan han vill hålla uppe det här skenet av ja, hur positiv han är. Hur gladlynt han alltid är. Och att han är allmänt omtyckt av människor. Och tycker om oss som sagt. Stå i centrum och sådär. Men inte av fel anledningar så att säga han vill inte att folk ska ömka honom han vill inte att man ska tycka synd om honom utan han vill bara fortsätta vara den personen som han alltid har ja, försökt vara och säger sig vara och han verkar ju också vara ganska omtyckt av alla som vi möter och det är väldigt få som stöter ifrån sig honom Mm. Det är bara Will som är den stora surputten i den här historien. Och det är naturligtvis av skälet att annars hade vi inte haft en historia. Men där kan jag också reagera och undra, för som du säger, att han, han berättar sina historier. Han har sitt sätt som han ser på världen. Och jag kan förstå om Will är lite frustrerad över det. Men samtidigt kan jag inte låta bli att undra... Varför har du inte gått och pratat med din mamma? För eh, hon borde ju också veta vad som har hänt och skett under alla de här åren. Särskilt mm. då de som har med familjen att göra. Ja. Men det verkar aldrig riktigt falla Will in. Att eh, jag kanske ska fråga mamma och höra hennes version av den här historien. Nej, visst. Utan han ska tvinga pappa att säga sanningen eller sanningen så som han vill höra den. Mm. Och det kan man ju alltid diskutera vad man tycker och tänker om den saken, men... Visst, utan den konfrontationen och den dissonansen så hade det inte blivit någon historia och utan den historia så hade jag blivit jätteledsen. <laughs> Helt klart, ja. För hur fantastiska som, som sagt, de här sagorna och berättelserna är så är det ju ändå väldigt mycket i filmen som görs av att vi har den här konfrontationen och konflikten mellan far och son också. Det är en väldigt stor och viktig del av filmen. Men vi får ju som sagt bara följa Edward från då barndomen till ja nutid mer eller mindre. Mm. För de hoppar ju över tiden som familjefar för den har vi ju redan fått antydd. Det mm. är ju mycket hans tidiga år. Det är ju mycket när han reser runt och upptäcker världen. Och när han träffar sin fru och livet precis därefter fram till den här berömda historien som Edward berättar på bröllopet. Och det är ju så fascinerande att se på, för han har lyckats få med alla de här klassiska sagoklyschorna och samtidigt så stör det än inte att de finns där. För jag menar vi, vi hamnar på en lite smått läskig cirkus. Vi hamnar i en typisk sagoskog, både i den skräckenjagande versionen och i den glada versionen. Mm. Vi möter jättar, vi möter varulvar, vi möter häxor och vi mm. möter en hel del andra bizarra människor. Och vi får också en liten antydan om att han kanske har dött och kommit till himlen men kommer tillbaka sen- men det visar sig att det kanske inte är himmelen utan det är en plats som finns på riktigt. Men hur mycket av det som händer där är egentligen verkligt och så vidare och så vidare. Mm. Mm. Det är verkligen en hel del udda berättelser som man direkt skulle kunna avskriva som att men det är klart att det här. Nej, det har inte hänt. Det är bara som man har hittat på. Sen börjar vi ju hitta de där intressanta små ledtrådarna i verkligheten som antyder att jo, men den där underliga byn den finns ju tydligen för här är den ju på kartan och äm, den här personen verkar ju vara en <hör> riktig person för äm, han finns i telefonkatalogen och så vidare och så vidare. <hör> det är en väldigt intressant kontrast där mellan det som berättas och när Will börjar leta upp detaljerna och faktiskt blir lite förvånad över att man vänta, är den här detaljen verklig? Mm -mm. Och det är ju rätt roligt att se också hur han faktiskt liksom blir så paff också av att men va, för riktigt det här brevet skrevs verkligen och skickades så du, du tog emot det och det här och det här har hänt. För att han, han verkar ju ha avskrivit alla grejer egentligen, alltså det är ju inte bara det att han tycker att att ja, den här och den här historien skulle du kunna ta fram den rena faktan från den och inte bara linda in den liksom i det här magiska skimret utan han, han ratar ju nästan det mesta av det som pappan har berättat nu och tycker att det här hände inte punkt du kanske gjorde någonting helt helt annat men inget av det här som du har sagt i den här berättelsen har ett uns av sanning i sig så när han då upptäcker just sådana här saker som att den här platsen finns på riktigt det här brevet har faktiskt skrivits den här personen finns på riktigt så blir det lite av en en chock för honom verkligen och han lär sig att ja men okej okay, det Kanske ändå är så att han har inte bara fantiserat ihop alltihopa utan det finns ändå en sanning där också. Jag skulle faktiskt vilja ta upp ett exempel och spoila det lite grann åtminstone just för att visa hur saga och verklighet hänger samman. Mm. Vi får veta vid ett tillfälle att han var soldat i Koreakriget och skickades in bakom fiendens linjer och att han då antogs ha dött därför att ja, militären fick inte kontakt med honom och därför så levererade de det sedvanliga Tyvärr, din make är saknad i strid-telegrammet till hustrun. Mm. Och naturligtvis så lever han för annars hade det inte blivit mycket till historia. Och han lyckas då på eh, många olika sätt och vis att ta sig tillbaka till USA och återförenas med hustrun. Mm. Och det här är ju en sån historia som sonen har avskrivit därför att det är alldeles för fantastiskt. Sånt här, sånt här händer bara inte. <laughs> Men när han sitter på faderns lilla kontor som han har hemma och har samlat alla sina papper så hittar han ju faktiskt det där gamla telegrammet- där det står till hustru, si och sådär- make är make i saknad i strid, si och så, datumen stämmer. Och då märker man att Will blir lite omskakad där. Mm. Vänta, och här, händer det här nu verkligen? Ja, och det är ju en så himla stor grej i, i livet också. I Edwards liv och i Sandras liv också, den delen. Och en väldigt stor historia också, hela den grejen. Så... Jag förstår honom verkligen att han blir som paff att han, han ljög faktiskt inte om en sån sak som att han skulle ha blivit rapporterad död. För självklart så tycker ju Willa, så alltså jag kan förstå honom att det känns som en överdriven historia. Jag skickades iväg till kriget och jag var borta så länge så att de trodde att jag hade dött och de sa det till min fru och sådär. Men sen visade det sig att, men jo det, det hände verkligen, det stämmer ju. Det, det var så lång tid som passerade och man hade ingen kontakt med mig. Så därför blev det verkligen avskrivet. Och saken är ju den att det är ju egentligen ingen omöjlig sak som kan hända. Det är bara mm. det att det händer så enormt sällan att någon rapporteras död som faktiskt inte är död. Så därför så tänker ju de flesta att ja, ah, okay, oddsen är så små så det är klart att det inte händer. Mm. Men i och med att oddsen finns där så finns det ju faktiskt möjlighet att det händer. Det är en fråga om vad man vill tro på och vad man inte vill tro på, fakta mm. eller ej. Mm. Det finns så mycket här som jag tycker är sagolikt härligt att uppleva. Men vi ska inte prata sönder det utan vi, vi konstaterar bara helt enkelt att eh, både Albert Finney och eh, John McGregor är enormt passande för rollen som Edward Bloom. De kompenserar varandra perfekt. De fyller i varandras roller perfekt. Och det är en ren njutning att se dem genom den här historien. Ja, oh ja. De gör så otroligt mycket för den här filmen tycker jag. Och för de här historierna som vi då får återberätta det. Jag tycker att Ewan McGregor är fantastisk som en ung Edward. Och jag tycker även att Albert Finney verkligen, verkligen gör en väldigt härlig mysig Edward Bloom som då är äldre när han, när han ligger i sin säng och när han inte är helt okej okay, men ändå försöker hålla skenet uppe som sagt och fortsätter att vara den här mysiga farbron helt enkelt samtidigt som man också är, vill vara en god make och självklart också en god far, han försöker ju åtminstone även om vill inte riktigt se det så Nej, det är fantastiska skådespelarinsatser, och jag tycker lika mycket om dem som själva rollkaraktären, Edward. Ja, eftersom du nämner det förbi faten så kan vi ju faktiskt ta upp det att vad man än väljer att tro så är han ju enormt lojal till sin familj. O. Oh. För eh, vi får ett par antydningar under historiens lopp att eh, anledningen till att han har alla de här myterna och att han spär på och överdriver och så vidare. Det är för att han vill dölja att han eh, kanske har haft en affär, kanske har haft en andra familj, kanske har haft andra motiv med det han har gjort och så vidare mm. och så vidare. Men vi märker ju det att han är enormt lojal till dem. Det är ju bara det att han som resande försäljare, vilket är karriären han tar efter kriget, han är ju ute och reser väldigt mycket. Mm. Och han ser ju ofta människor som har problem. Och eftersom att han är en så enormt godhjärtad person så försöker han ju hjälpa folk längs vägen. Och det gör ju att han eh, ibland blir försenad hem till de där små men viktiga sakerna som kanske kan eh, göra en ung pojke till en väldigt bitter eh, ung man. Ja visst, för det är ju inte bara, ska sägas, berättelserna i sig som gör att eh, Will är så himla kylig av sig utan det är ju också på grund av att Edward har ju varit borta under en stor del av uppväxten också. Mm. så att de gångerna han har sett honom, ja då har det fortfarande varit de här samma gamla skrönorna <laughs> som man nu ser det som då han, han kommer med den ena fantastiska historien om den andra, om varför han har varit borta men Will tycker att det, det är lite skumt och varför kan du inte vara hemma ja men för att jag måste göra mitt arbete och, och jag gör det för familjen, för det, det förstår man ju när man ser som sagt honom och när man ser de här äventyren men de är ju bara äventyr i Wills ögon och öron så det är inte konstigt som sagt att han han kan inte riktigt tro på det där och eftersom att du ändå nämner Will så kan vi ju ta en lite närmare titt på honom för ähm, även om han är den negativa karaktären i den här historien så är han ju väldigt intressant och väldigt lätt att känna sympati för Mm. För han är besviken, kanske inte för att han har blivit fråntagen någonting enormt, utan för att han känner att det är någonting som jag vill ha tillfredsställt. Det vill säga hans hunger efter fakta och mm. um, faktisk information. Men den tillfredsställer inte pappan därför att ja, han vill hellre fylla ut sina historier med det som gör dem roligare att lyssna på mm. och det är ju det som gör att Will blir så sur och tvär och det är ju naturligtvis ett resultat av många års försök att få veta vad som faktiskt händer och eh, fortfarande få de här väldigt speciella historierna som svar vi ser ju honom sitta och skriva vid ett tillfälle. Han eh, jobbar gissningsvis på en eh, tidning och skriver nyhetsartiklar. Vi, vi ser ju att hans fru är fotograf och de pratar om att hon är ute och gör olika såna här fotografer för tidningar och så vidare och så vidare. Mm. Men vi går aldrig in på detalj vad det är de sysslar med. Och det är ju klart att har man då ett sinne av att vilja återberätta allting korrekt så måste det ju vara enormt frustrerande att höra någonting som är så um, enormt uppsvält att man ja, naturligtvis inte kan ta det på allvar. Ja, för Edward säger ju det till sin son Will vid ett tillfälle också, att vi är ju båda historieberättare så att han tycker väl som att de har ändå någonting gemensamt där och att ja, han, han tycker väl att Will ska ha lite mer förståelse, men det är ju tvärtom snarare istället, för som sagt där Edward hela tiden spär på och eh, verkligen breddar sina historier och fyller ut dem en massa så är ju Will tvärtom. Han, han måste ju skriva fakta, han skriver för en tidning. Sen vet vi väl att alla tidningar kanske inte bara skriver just fakta <skratt> hos eh, men, eh, men han vill ju liksom rapportera det som är fakta. Mm. Och det är ju mycket därför som han också blir irriterad då när hans far istället inte kan hålla sig till fakta överhuvudtaget. Man kan ju fråga sig då varför har han inte helt enkelt försökt få tag på delar av Edwards liv via just Sandra som ändå är var, en moden i den här historien och Thor väl kunna veta en hel del hon också. Kan man ju tycka åtminstone, sen kan ju Edward lika gärna bara ha dragit samma visa upp och ner hela tiden, men det finns ju vissa nyckelmoment som till exempel Wills födelse som hon vet precis lika mycket om, om inte mer egentligen. Så det är lite lustigt att, att han inte går den vägen nu, men han, han vill verkligen tvinga ut sin far. Han, han måste få höra det från sin far, för han säger ju det själv att han upplever det som att han har ett tomrum inom sig som är just det här att han inte känner sin pappa utan det är bara en Karaktär som finns där, men han vet inte exakt mannen bakom den personen, vem det är som fyller ut de kläderna. Och det är ju naturligtvis jättesorgligt- och vi kan ju förstå varför han har blivit så- åtminstone mm. allt eftersom historien rullar på. Därför att inledningsvis kunde jag tycka- att han var lite onödigt gnällig- och kunde jo. tycka att när man väntar- här slappna av lite, det här mm. är ju bara för skoj skull. Mm. Men om man faktiskt tittar på livet- så som han har levt så är det ju klart att när man bara hör skrönor- så hungrar man ju efter fakta, givetvis- och det har väl lett till att han har sökt sig till den rollen som han har. Att han har ett yrke där fakta och information är extremt viktigt. Och mm. han fokuserar än mer på det. Mm. Men den här historien går ju också väldigt mycket ut på att Will ska försöka hitta den inre berättaren inom han själv. För han är ju verkligen sin fason, son, precis som du säger. Mm. De är båda mm. två berättare. De har bara valt två helt olika utgångspunkter. Och det är mm. kanske sonen som bör försöka åtminstone- att komma lite närmare fadern med eh, att förstå varför han berättar- och varför det finns en tjusning i att berätta på det sättet. Mm. Men det är ju en väldigt svår resa för Will- för han är ju en, en väldigt stolt kille som verkligen tror på det här med ren fakta. Det ska vara kliniskt, det ska vara kyligt. Men ibland så är det inte rätt väg att gå- Jo, precis. Alltså jag kan ju ändå sympatisera med honom, speciellt när han då... Han får ju som inget jag hör alls från Edward. Man kan ju tycka, förstås, att Edward kanske också kunde lätta lite grann på det och säga att ja, ja, ja men jag ser ju att du prompt måste få höra det här. Så alltså att Jag ger dig den här lilla detaljen om du nu absolut vill ha den versionen. För har han nu tjatat år ut och år in, men Edward bara fortsätter att att helt enkelt ducka för allt sådant och fortsätter att berätta historier eller komma på med nya historier istället. Så jag kan ju verkligen se frustrationen som byggs upp. Alltså det blir ju inte bättre av att han inte får några svar alls någonsin. Så det är ju farligt det där av den spiralen att när, när Will konfronterar Edward så händer det ingenting och då blir man ju bara mer frustrerad istället. Så att jag är förvånad på ett vis över att det inte har... Att det har gått så här pass långt ändå. Och att inte bägaren har blivit spild tidigare egentligen. Sen är det ju ändå en ganska fruktansvärd sak att göra. så här Att man, man blir så frustrerad och arg så att man rent av bryter kontakten helt och hållet och att som han berättar då tidigt i filmen så får vi höra att mer eller mindre de pratar ju inte med varandra då far och son utan allting sker via moden istället och, och Sandra säger oftast att ja men pappa är inte hemma just nu han gör det här eller det här fast han förmodligen är hemma men ingen av dem vill riktigt prata med varandra utan hon talar för honom istället så det är väldigt sorgligt, det är det verkligen jag får lite känslan av att Edward försöker vara sin son till mötes, att du vill inte prata med mig, okej, okay, jag ska inte tvinga dig till det, du kommer till mig när du vill. Och det är ju synd att det ska behöva vara en sån här familjekatastrof som att en, en hälsa håller på att eller något liknande. Att det är först då som man börjar söka sig till varandra igen men mm. tyvärr det är det ju inte ovanligt i familjer där det är splittring att det är först när katastrofen står för dörren som man kommer ihåg att jag kanske ska umgås lite med den och den innan de kanske inte längre är kvar. Mm. Mm. Och man ser ju på Will att han, han lider ju enormt över att fadern håller på att dö. Men han lider också av att han inte får de svaren som han vill ha. För nu är det ju verkligen sista chansen att försöka reda mm. ut det här. Ja. Samtidigt är ju den stora frågan, är det här någonting som faktiskt behövs redas ut? Visst, ja. Det, det kan jag också känna för... Ska det verkligen vara så himla viktigt för honom att måste söka sanningen så att till och med i det här skedet så kan han liksom inte släppa det där utan ska fortsätta, måste söka. Vem exakt är du? Jag vill liksom ha en innehållsförteckning. <laughs> ja, det, är ju, det är ju mer eller mindre det han letar efter. Mm. Mm. Men jag måste säga att Billy Crudup som spelar, William Will Bloom, gör ett kanonjobb. Mm. Jag känner enormt med den här karaktären och det är inte svårt att sympatisera med honom även om det är lättare att sympatisera med Edward för att han sprudlar av glädje och energi. Men man kan förstå Will, man kan förstå varför mm. han känner som han känner och det är en väldigt fin historia där de försöker att återknyta till varandra. Jag blev väldigt rörd när jag såg den, det kan jag ärligt känna, Väldigt, mm. väldigt rörd. Och en stor del av det beror ju naturligtvis på Billy Kudraps prestation, men mm. även då som sagt Johan McGregor och Albert Finney. Definitivt, ja. Det, även här så är det en, en jättebra porträttering som görs och... Och som sagt, till en början så känner man kanske inte så jättemycket för William. Men det är ju också vad man kastas in i det hela som man gör. Sen bygger han upp mer och mer karaktär och man börjar ju förstå honom också. Visst, jag, jag tycker väldigt mycket om Edward. Det gör jag ju verkligen. Men som sagt, man, man får mer och mer sympati för Will. Och eh, när de ändå försöker att komma varandra närmare... Så det är väldigt fint, det är det verkligen, jag gillar dynamiken, jag gillar den här historien och det, man, man blir rörd, det blir man definitivt och det är på grund av bra skådespelarprestationer det är det. Definitivt och detsamma gäller skådespelerskorna som spelar då Josefin Bloom och Sandra Kay Bloom, det vill säga Wills och Edwards båda hustrur Mm. Men tyvärr är det ju två roller som har hamnat väldigt mycket i bakgrunden i den här historien. Men å andra sidan så är det ju inte deras historia utan det är ju relationen mellan far och son som är i fokus. De är där de är viktiga, de stöttar båda de här två männen i den här konflikten mm. men de hamnar ändå lite i skymundan mer än att de är där och hjälper till att få en dialog att sätta igång eller hjälper någon av de här två att reflektera över någonting och det är lite synd men samtidigt kan jag inte se det här göras på ett annat sätt där huvudfokus fortfarande ligger på Edward och William. Ja, det, det är lite tråkigt som sagt. Det är det. Ju. Vi har den ena då, Josefin. Hon, hon existerar ju bara för att just supporta William egentligen. Hon, hon fylls ju inte direkt ut. Som hennes kläder fylls inte. Vi vet inte exakt vem hon är mer än att hon är... Ja, Williams fru man vet inte så mycket om direkt hur de har träffats eller sådant och det är ju inte heller fokuset för historien utan det är ju Edward och därför kommer ju istället då Sandra som karaktär mycket mycket mer in i historien därför att som jag sa man får ju faktiskt en väldigt väldigt fin historia där om hur Edward och Sandra träffades första gången som är jätteromantisk som är Väldigt viktig för historien där den, är, den, den står ju liksom i centrum mer än en gång. Men det är fortfarande mer åt Edward som det lutar hela tiden. Mm. Och även om jag tycker att det är en jättevacker historia och så, så hade jag ju gärna sett ännu mer av tiden som de har tillsammans. Men nu går det ju som det går också. Vi har ju det här kriget som vi har nämnt där då... Edward skickas iväg. Så det gör ju att vi spenderar mer tid med Edward än vi spenderar hemma hos Sandra. Även om vi får se desto mer av Sandra när hon är äldre. Men fortfarande. Hon, hon hålls tillbaka lite granna. Trots att hon är extremt viktig för Edward. Som sagt, han älskar verkligen sin familj. Han håller väldigt mycket av dem. Och framförallt sin fru. Det kommer vi ju få se. Han har ju som kämpat för att få henne så att säga <laughs> utan att få det att låta som att hon är som ett pris även om på ett vis så kan det väl vara till hållet men, men ändå det, det finns en väldigt vacker historia där det är synd att den inte är ännu större egentligen men det, det här är en saga och en historia om Edward Bloom, vem han är och det är ju det som vill ...försöker ta reda på också. Så det är därför fokuset blir mer riktat åt det hållet. Och vi brukar ju förespråka att kvinnliga biroller och huvudroller ska få mer fokus... ...därför att främst i amerikansk film så är det lite standard att de sätts åt sidan... ...även fast fokus ska vara på dem. Och det kan irritera mig och dig också vad jag vet... Just mm. därför att det känns så enormt syntetiskt. Mm. Det finns ingen anledning till varför de skjuts in i bakgrunden när de faktiskt ska vara där i rampljuset. Men i en sån här historia så känns det mycket mer rätt. Just därför att fokuset är på de två herrarna och deras konflikt. Mm. hustruarna är där för att supporta de är där och de pratar och de kommer med en hel del intressant information faktiskt mm. Mm. som du säger så är ju Sandra enormt viktig för Edward och Josefin kommer ju också att bli väldigt viktig för honom därför att, ja men det är ju min sons fru han mm. säger det till och med vid något tillfälle jag tycker väldigt mycket om dig, du är min typ av tjej och det kan ju bero på att hon är väldigt i på att höra hans historier och hon skrattar och ler väldigt mycket åt dem och tycker att de är väldigt underhållande så det är klart att han känner en bra vib där mm. men deras närvaro är inte viktig för hela historieberättandet och i många andra sammanhang skulle jag slå den här historien på fingrarna just för att den gör så här därför att det känns inte helt okej okay. men i den här kontexten i den här historien jag förstår varför de har gjort det fokuset ligger inte där de får ändå sentid de är ändå relevanta mm. samtidigt är det ju en fantastiskt fin prestation av både Marion Cotillard som då Josephine Williams hustru och vi ser Jessica Lang som Sandra Edwards fru och Allison Lomar som Sandra när hon är yngre det är fina prestationer från kanonskådespelerskor verkligen Det är samma här också, det är väldigt härligt att se dem i rollerna, jag tycker att de gör sina roller fantastiskt väl också, och vi får minst glädjas över att som sagt, de blev ändå inte undanstoppade, verkligen, verkligen inte det hade ju inte av kunnat hända, hemskt nog för där i början då när, som sagt, efter ett par år så sker ju den här återföreningen och så hälsar ju både Will och hans gravida fru Josefin på och hon är ju som sagt gravid vill tycker ju inte att hon är i ett tillstånd att resa hon bör inte anstränga sig i men hon insisterar ju att självklart åker jag så där hade de ju om de hade velat bara kunnat klippa bort henne och det hade ju faktiskt varit betydligt, betydligt värre för hon är ju fortfarande en viktig person både för Edward och för William så det är skönt att hon är med även om hon ju inte har så jättemycket sentid så är ju ändå Marions karaktär viktig som sagt på, på det stora hela. Och det är samma sak med Sandra. Där är det ju synd just att att William inte tyr sig till henne som sagt, hon hade ju kunnat få vara mer mer bara på grund av att William helt enkelt faktiskt hade vänt sig till henne så småningom och sagt det att nej men okej mamma nu, nu måste jag dra det här sista, sista kortet helt enkelt, jag måste få använda mig av dig kan du berätta någonting av det här som har hänt som faktiskt är på riktigt för jag vill få veta det och sen hade ju hon i sin tur kunnat berätta en historia från sitt perspektiv och man hade kunnat se henne både som ung och som gammal och då hade därmed båda de två skådespelare fått kunna ha mer sen tid. Men jag känner inte att det behövs. Det är inte som att det fattas någonting. Som sagt, det här är framförallt Edwards historia och William står väldigt nära därför att det är en konflikt däremellan. Mm. Så det känns inte ändå som att det är en, en förlust eller att man har um, överblickat någonting. Um, det hade kunnat vara mycket värre som sagt. Och jag är också väldigt, väldigt nöjd över både Marion Cotillards uh, prestation, Jessica Lange och även Alison Lohman. Som sagt, de gör jättebra prestationer för väldigt bra kvinnor ändå i den här filmen. Jo, men det är ju en intressant punkt att göra där, att vi hade ju kunnat se någon av de här historierna från hennes perspektiv, från hustrun Sandras. Och det hade kunnat lyfta filmen ett snett. Men jag kan ju ändå inte påstå att det direkt saknas i filmen så som den är nu. Den känns bra och rollerna här känns djupna från alla tre av de här fantastiska kvinnorna. Så eh, jag är nöjd och eh, det är en, en, en väldigt speciell ensemble av skådespelare som berättar en väldigt speciell film och de gör det mm. extraordinärt bra. Mm. Och på tal om ensemble så har vi ju en enormt stor sådan i den här historien men vi vill ju inte ta upp dem just därför att bara att nämna yrke eller position så har vi eh, spoilerat en hel del. Ja, tyvärr så är det ju verkligen så för här finns jättemånga karaktärer vi skulle kunna nämna lite granna om. Men just det här, här lite granna vi då skulle nämna det skulle säga lite för mycket om historierna. Men vi vill ju naturligtvis göra en liten eloge till de här väldigt speciella skådespelarna. Så vi kan väl nämna ett par stycken av dem och säga att de här gör av naturliga skäl en, en enormt bra insats sen är det upp till våra lyssnare att själva få uppleva de här väldigt intressanta karaktärerna. Ja för den här lilla listan på eloge som vi dela ut den börjar då med någon som vi ju faktiskt är väldigt van vid att se i den här filmen. Precis som att Johnny Depp brukar vara återkommande men först ut där är Helena Bonham Carter. Som mm. sagt henne, henne är vi ju van vid att se så att det, det förvånar mig verkligen inte att hon är med här också. Och hon liksom som många andra gör en jättebra prestation. Vi har även här Deep Roy, vi har Danny DeVito vi har Steve Buscemi vi har Robert Gilmour, vi har Missy Pyle och Miley Cyrus. Det finns så många karaktärer som verkligen bygger upp den här filmen och alla dess små, små historier som Edward Bloom berättar. Och det är en stor del helt enkelt av den här fantastiska sagan som gör att den är just så makalös. Jag var ju extra förtjust i att se Danny DeVito och Steve Buscemi igen för... Oh, ja. Det var ett tag sedan och det var en väldigt glad överraskning för... Um, oj, vad jag skrattade och låg om annat <laughs> Ja, det är som du säger det här med att när man såg vissa ansikten och jag ska säga att synnerligen just Steve Buscemi... När jag såg honom så tänkte jag, oh, gud, den där Karnia, han är ju... <laughs> oj, vars är hans filmer jag vill börja... Börja se dem igen och bara beta igenom var han har hållit hus den senaste tiden. Ja, det håller jag definitivt med om. Jag är väldigt sugen på att finkamma IMDB nu och hitta en, en rejäl spellista för att um, börja tugga igenom. Men, um... Vi har åtminstone fått en fantastisk insats här. Det har varit extremt njutningsfullt. Och som nämnt, där är så enormt många fler som har varit med och gjort den. Här är ett litet axplock med namn som folk förmodligen kommer att känna igen. Men eh, mm. som sagt, ni har eh, väldigt mycket framför er att se när ni tittar på den här. Där är väldigt mycket, väldigt udda och eh, oj vilken resa. Och på tal om resa, vi äm, har ju en programpunkt som är väldigt speciell och den blir ju än mer speciell när vi har Tim Burton bakom spakarna så äm, vad säger de om att kasta dig in i det visuella? Åh, oh, mum säger jag bara, det här, det är ju som grädde på kladdkakan <laughs> i det här fallet. Det, det, här, det här är spektakulärt alltså herregjösses du har redan pratat om det här med filtrerna som verkligen sätter tonen för vad som är saga lite grann mera än vad som är verklighet och alltså när vi får följa med Edward på hans äventyr det är sådana miljöer som man får vara i och det är så vackert uppbyggt och det är så extremt varierande också så att det är bara ett stort smörgåsbord alltihopa. Och alltihopa har ju Tim Burtons väldigt speciella stil även om det i den här filmen inte sticker lika mycket i ögonen som det kan göra på andra. Mm -hmm. För som sagt, när han löper amok då, då märks det verkligen för allting mm. känns helt övervrickat. Ibland på rätt sätt, ibland på helt fel. Men här har han varit tvungen att vara lite mer återhållsam med vad han har kunnat sätta in i bildrutan. För mm. i och med att en hel del av den här historien verkligen ska utspelas i verkligheten med stort väg, så har han ju inte kunnat sväva iväg hur mycket som helst. Men när det är saga, då kan han kosta på sig att göra desto mer. Men det måste ändå synka upp med verkligheten. Så som sagt, han går inte helt bananas. Men um, det finns en del väldigt speciella scener. Och det är ju en ren fröjd att se det också. För um, oj vad det tar historien och lyfter det till en helt ny nivå. Det gör det verkligen. Som sagt, det, det, här, det, är, det här är saga rakt över. Det finns någon slags magiskt skimmer. Som kommer in, och det är väl förmodligen då något av de här filterna som används misstänker jag. För ja, alltså det är så färglat många gånger så att jag vet inte. ögonen tåras nästan. men om de gör det på ett positivt sätt, de gör det av lycka också. Det är inte bara det att det är för starka färger eller sådant. Och som sagt, Edwards leende som verkligen gör att man kan bli bländad. Men fortfarande, jag tycker det är så läckert med. Alla miljöer man har valt ut och just att de har, som du säger, den här attachen av Tim Burton i sig. Och det är mycket här som jag känner att det skulle ha sett helt annorlunda ut om det hade varit någon annan som regisserade filmen. Och det behöver inte vara just Steven Spielberg utan vem som helst annat hade kanske inte fått riktigt, riktigt den här attachen. Det skulle väl möjligtvis ha varit Del Toro i sådana fall. Han har ju ändå också... Ett fint sinne för det där, men jag tror att den hade kunnat bli lite mörkare i sådana fall överlag. Han hade nog förmodligen gjort den här eh, mörka skogen, eller häxskogen, som vi ska kalla den för, väldigt, väldigt, väldigt mycket otrevligare, helt klart. För det finns alltid någon slags ändå touch av eh, någonting glatt i alltihopa. Någonting ändå mer mysigt och, och fint än skrämmande, även när det ska vara just skrämmande. Äh, men jag, jag gillar det som sagt väldigt mycket och jag, jag har svårt för att som, sluta tänka på det. Jag har svårt för att sluta prata om det också känner jag. Det var en väldigt intressant idé med Del Toro som regissör till den här. Jag misstänker som du säger att den hade blivit lite mörkare än vad den är nu och kanske mm. lite större fokus på det lite mer skräckenjagande. <laughs> för även om jag kan tycka att både Burton och Del Toro har mysrys i sina filmer... Så mm. råder det ju inget tvivel om att Del Toro, han tycker om att köra ryset mer än myset. <laughs> Visst, ja. Och, nej, det, det är en Burton-film, den saken är klar. Han är nog den som passar absolut bäst. Rätt mm. nivå på alla ingredienser som finns i den här men det är en intressant tanke som sagt. Vissa scener med till exempel varulven, host, hust harkel, harkel, mm, spoiler. Mm. Hade nog varit betydligt läbbigare där om han hade varit vid spakarna. Det är lite småläskigt men det är inte värre än att man kan skaka av sig det och skratta mm. åt situationen sen när den löser upp sig. för Det är lite smågulligt och småskärmigt. Och rent tekniskt så är det väldigt välgjort med specialeffekter också för jag misstänker att det är digitalt det mesta där just av skälet av att det ser tillräckligt smidigt och välgjort ut men ändå har det det där lilla plastiga över sig som antyder att det är digitalt från tidigt 2000. Men tack och lov, inte så jättefarligt ändå. Det, jag tycker inte att det sticker i ögonen i varje fall. Utan de, de gånger det finns praktiska effekter så smälter de in lite fint och lite charmigt ändå. För det ska ju samtidigt också märkas lite grann att det här och det här, att det är mer av en saga än vad det är sanning. Mm. Så det känns ju ändå det känns ändå som att det blir lite rätt när, när det sticker ut på något enstaka litet vis sådär, som till exempel bland annat väldigt stora spindlar som håller på att klättra omkring som jag hoppas inte är riktiga och jag hoppas inte att någon har behövt stå ut med för där har vi den där andra sortens rysningar som inte har så mycket mys i sig men nej jag, jag tycker ändå att det, det ser bra ut överlag jag är jättenöjd med hur filmen ser ut än idag när det gäller digitala effekter och det är så pass långt tillbaka i tiden det märks ju här och där att det här är gjort då när man fortfarande kanske experimenterade lite grann när det skulle se ännu bättre ut idag förmodligen och det skulle smälta in lite bättre i bakgrunden men det är inte hela världen utan överlag så är jag jättenöjd med det visuella allt från det praktiska till just det som är då digitalt gjort. Jag vill ju understryka nu att den enda anledningen att jag nämnde det digitala det är ju att jag satt verkligen och tittade efter det just därför att jag, jag visste ju att jag skulle prata om det visuella och alla digitala effekter och liknande och ville ge en korrekt bedömning av det. Mm. Samtidigt har ju Burton varit smart nog att se till att det digitala är aldrig i huvudfokus i bild utan det är lite åt sidan och med rätt ljussättning så ser det bra ut. Det är när mm. man verkligen bestämmer sig för att titta närmare så man kan se... En del ska vanka här och där och så vidare, men det, det är ingenting som sabbar upplevelsen av historien, tvärtom. Det, det funkar alldeles utmärkt i det här lite överdrivna som vi redan har i sagovärlden, så att mm. det är bara för att jag ska sitta och vara i poddpratare som jag understryker det. <laughs> för, för vem som helst annars hade det nog gått obemärkt förbi. Och vi tycker ju dessutom om och just förespråka de här praktiska effekterna så att det är klart att det måste vi ju få lyfta fram även i det här avsnittet att det, det är då det ser som allra bäst ut ändå om man bara kan göra det rätt. Och det är ju väldigt mycket praktiska effekter i den här filmen. Samtidigt skulle jag vilja påstå att det är förvånansvärt lite effekter egentligen. Jo. De har valt att lösa det för det mesta med att ja, filma lite snyggt, bara nämna saker i förbifarten och ja, mm. kanske inte behöva göra det absolut mest komplexa. Sen finns det ju naturligtvis effekter som är väldigt imponerande där man verkligen kan sitta och undra hur lyckades de med det där? Utan att säga för mycket kan jag ju nämna att där är en siamesisk tvilling som är tvilling på ett väldigt speciellt vis. Och um, vi kan ju sitta och diskutera länge hur de har löst den effekten. Den, den är snygg, den är trovärdig mm. och det är ju då det som är absolut svårast att lista ut. Hur gjorde de det där egentligen? Ja visst, ja, man får vara tacksam på ett vis man är förvånad så är man också tacksam över att där är inte så jättemycket just effektmässigt i den här filmen trots att det är så mycket sagor och det är så mycket berättelser och det är mycket som är just fantasi. Det är mer att berättelserna, det som händer, alltså historiemässigt så här är det överdrivet men det behöver inte vara just att ja och sen kommer en tiofotad noshörning och börjar det <laughs> trampa runt utan det är liksom inte åt det hållet alla gångerna. Det är väldigt få sådana här extrema saker som jättemycket eller varulvar utan det är mer hur saker och ting har hänt och vad det har lett till som är det överdrivna och då behövs det ju inte en massa specialeffekter för det så det är faktiskt väldigt tacksamt ändå, även om man ju med just en Tim Burton film kan verkligen förvänta sig att nu blir det väldigt mycket som är Ja, mera åt typ kalle- och chokladfabriken-hållet. Och det hållet ska vi inte gå in på idag. för nej, äh, nej. Hur mycket jag än gillar den historien- och kan tycka att Tim Burtons variant har en del poänger- så nej, vi går inte in på den idag. Vi, vi behåller det goda sinnet istället. Precis, no comments som man brukar säga. Men jag kan ju säga som så att man uppnår ju- väldigt, väldigt mycket i den här historien- bara med kameraarbetet- hur man har valt att filma, vilka vinklar man har, hur man zoomar in och så vidare. Bara där så får man ju till enormt mycket som i andra fall behöver lösas med specialeffekter och det är ju så typiskt Burton att leka med kameravinklar han är ju verkligen en expert på det och han har ju också en väldigt speciell stil när det kommer till hur man filmar mm. men det är också rätt nivå utav Burtons filmande för att det ska vara behagligt och för att det ska gagna historien, det är mm. snyggt det är väl gjort. Man gjuter utav i stort sett varenda bildruta. Det är en vacker film helt enkelt. Och detsamma gäller klippningen. För där är nästan ingenting som jag reagerade negativt på. Visst, om jag skulle vara extra gnällig, skulle jag säkert kunna hitta en och annan scen som jag hade velat se klippt på ett. Lite annat sätt och så vidare och så vidare. Men ska man gå ner på den detaljnivån så kan man plocka sönder vilken film som helst, hur mycket ja. som helst. Mm. På det hela taget är den extremt snygg, extremt välgjord och är en otroligt vacker film mm, jag, jag känner verkligen hur jag myser ner mig i allt det här visuella som sagt från just effekter till berättelsen och det som händer och så då som sagt klippningar och sånt där och även här så tycker jag att det finns just så mycket som är Tim Burton i den visst att han är lite tillbakahållen. hållen då men det känns väl ändå ganska positivt vi vet hur det kan gå om man inte ha några tyla kring sig trots allt. Så att jag upplever också. Det mesta egentligen är nästan till perfekt. Verkligen. Som sagt, visst, man kan gå med lupp och verkligen se att det där och det där kunde göras bättre. Men det tänker jag verkligen inte göra i synnerhet, inte när en film känns så himla bra som den här gör. Utan då bara, då bara sjunker ni i soffan och så som sagt, myser jag istället. För allting ser så otroligt vackert ut i den här filmen där är ju en sak som vi kan se i den här filmen som Tim Burton verkligen avskyr. För eh, han lyckas porträttera det snyggt men ändå på ett väldigt, väldigt otilltalande vis. Och det är eh, amerikanska förorter. Med de perfekta små husen som ser exakt likadana ut, ligger uppradat och alla människorna som bor där lever exakt likadant, är exakt likadana, kör samma Volvo, kör samma gräsklippar och så vidare och så vidare. Det har vi ju sett i många andra filmer att Tim Burton har en viss avsmak till och han vill verkligen porträttera det så negativt som han känner att det är. Och det gick ju inte mig förbi att när det dyker upp sådana scener i den här filmen så är det verkligen skräckvarianten av den sortens liv som han försöker lägga fram. <laughs> ja, ja, jag backar honom fullständigt på det kan jag säga. För när den här scenen kommer fram så satt jag själv och verkligen vred på mig och så här, tog mig för pannan och bara, åh gud, den här hemska amerikanska superidyllen. Jag är inte heller särskilt förtjus i just det här med att allt ska vara ...bara exakt likadant och så himla perfekt. Så att nej, usch. <laughs> <laughs> nej, vi är nog ganska ense på det planet- ...att um, hus är mysigast när de är lite unika- ...när de har lite personlighet. Mm. Och detsamma mm. gäller människorna och områdena. Utan personlighet så blir det så enormt sterilt- ...och visst, det tilltalar en viss typ av människor- jag unnar er absolut att leva under de omständigheterna om ni vill jag vill hellre ha en bostad i ett område som känns lite mer levande för eh, annars är väl risken stor att jag förlorar min personlighet och bara blir en docka i det här eh, lite skräckenjagande dockhuset <snittet> <shrie> Men eh, nu är det väl hög tid för oss att ta summera den här filmen och det är en väldigt speciell film att summera men eh, jag misstänker att du ändå har eh, dina känslor och tankar eh, redo att eh, kastas fram. Oh, ja, alltså de är ju över hela stället måste jag säga men jag tror mig ha försökt eh, samla mig tillräckligt för att jag ska kunna, ja klargöra vad jag tycker om den här filmen utan att det blir allt för långrandigt <laughs> äh, men jag håller ju som sagt Big Fish väldigt högt, inte bara bland Tim Burtons egna filmer som som regissör utan filmer överlag och faktum är att det här är nog min favorit bland just hans portfolio. Det här är en mycket älskvärd och fantastisk sagohistoria som jag tycker innehåller det mesta och har som ett Magiskt skimmer över sig Det finns kanske förvirrande många karaktärer i den Många som man ju bara får träffa som alla hastigas Medan andra rent av då återkommer Genom detta äventyr till saga Men alla har sin plats Alla har en liten tillhörande historia Och en ofta sär egen personlighet Och de är framförallt knutna till just Edward Bloom och hans uppväxt Även om nu uppväxten kanske är mer av en illusion än en sanning. Men det är också just därför som jag är så förtjust i Big Fish. Och det här magiska skimret. Det är för att den här fantastiska berättelsen med alla de platser vi får besöka. Alla de karaktärer vi får träffa. Och alla äventyr som vi får vara med om. Jag tycker bara att skådespelarinsatserna är suveräna. Att miljöerna är spektakulära. Och den här historien är faktiskt väldigt spännande och den är väldigt intressant precis som att den är underhållande men med glimtar av både allvar och sorg i sig Big Fish, det är en saga berättad av Tim Burton lika mycket som Edward Bloom och båda två får mig att verkligen sugas in så pass mycket att när jag då mot slutet ser hur man knyter ihop säcken genom att hänvisa tillbaka till berättelsens början så blir jag genast nostalgisk och jag vill liksom få se och uppleva allting en gång till direkt där och då. Det här är helt enkelt en riktig pärla i Tim Burtons filmportfolio och lika så även min filmsamling av just Feelgood-filmer. Jag för Feelgood-film är den absolut bästa beskrivningen på den här historien. Visst, det är ett drama, visst, det är en saga, men Feelgood är det som alltihopa genomsyras utav. Det är en fantastisk personlighetsskildring om en man, hans liv, hans öden, hans äventyr men sett genom en sagoberättares ögon. Saker är överdrivna, saker händer som förmodligen inte händer på riktigt, men det sätter så mycket färg och så mycket glöd på innehållet att jag njuter genom hela historien. Visst, en stor del av handlingen bygger på att försöka ta reda på- vad är sant, vad är inte sant- och försöka få en relation mellan far och son att bli en god sådan- innan fadern lämnar jordelivet. Och jag tycker att den är magisk både i berättandet- i skådespeleriet och i filmandet. Det här är en pärla i Tim Burtons eh, filmgalleri- och jag kommer att återbesöka den just därför att den gav mig så enormt mycket. Att bara se den en gång är en gång för lite. Minst. Där är en risk att jag kommer att hamna här 20-30 gånger under resten av mitt liv. Jag, jag känner bara det här och nu. Det här kommer att bli en ny favorit. Visst, den är inte perfekt- Visst, den har sina små skavankor här och där. Visst, den har sina små karaktärsdrag som både kan luta åt det positiva och det negativa. Men allt det negativa är så minimalt jämfört med den fantastiska upplevelsen som den är. Har man inte sett Big Fish? Se den! Den är värd. Och visst, du blir kanske inte lika förtjust i den som jag eller Thomas är. Men jag garanterar en trevlig filmupplevelse. Och jag vet inte vad du tycker Thomas. Men jag måste leta reda på boken för mm. jag vill uppleva den här i sin originalform också. Och se vad Tim Burton har ändrat, vad han har lagt till. Och bara få chansen att njuta av historien på ett annat sätt. Ja visst. Jag ska definitivt göra ett försök att få tag på denna och läsa på något vis. Om inte i fysisk format så åtminstone på min läsplatta. För jag tänker som dig också att jag är väldigt nyfiken på att få se hur ser originalhistorien ut. Vad har Tim Burton gjort? Som kanske är hans egen lilla touch till just filmen och då berättelsen. Finns det fler historier om vem Edward var? Och är just de här andra karaktärerna som vi träffar kanske lite mer fylliga helt enkelt i den berättelsen? Jag är klart nyfiken nu när jag vet att där finns faktiskt en, ett källmaterial. Så det ska jag definitivt spåra reda på. Men med det sagt så vet jag inte om vi har så mycket mer att tillägga om Big Fish. Det är en upplevelse helt enkelt. Men vad tror du? Kommer våra lyssnare att stå ut med att vi håller oss kvar på Tim Burton ett litet tag till? <laughs> Ja, det är väl frågan det. Jag tänker mig ju spontant ja nu med tanke på vad vi har suttit och pratat om den här gången. Men som sagt, han kan ju göra märkligare filmer också. Ja, den saken är säker. Och vid det här laget så skulle det ju ha varit tid för oss att titta på en lite sämre film- men vi närmar oss ju också slutet på Eskapisterna och det jubileumsavsnittet som vi har planerat. Och då har vi ju någonting väldigt, väldigt speciellt i åtanke. Så vi tänkte att en film om skitfilm kanske kan vara en passande kompromiss tills vi verkligen hamnar i skiten. <laughs> ja, jo, som sagt, jag tror att det kan bli väldigt spännande och intressant och framförallt väldigt speciellt också och mm, speciellt är ju ändå ett ord som man kan svängas med både i bra och mindre bra sammanhang. Ja, och som Tim Burton mer eller mindre är synonym med, om vi ska vara helt ärliga. <laughs> mm, mm. Jo då, där har han nästan patent på det ordet när han <laughs> gör film. <laughs> men det säger jag ju med kärlek. <laughs> ja, men det här ska ju luta åt det bättre hållet, sägs det åtminstone. Men eh, vi får väl se nästa vecka helt enkelt.